Folytatjuk közvetítésünket a Pesti Színházból. Örkény István macskajáték című tragikomédiájának második része következik. Néhány nap telt el. Ilus váratlanul meglátogatta az anyját. Csak állítom, hanem meg is rá. Hogy gizától jött az a bizonyos ruha. Csukott nyakú, fekete sejbró, Isten engem úgy segéljen. Ezek szerint, akkor én ugye várhazudok? hazudok. Ilyes, az én édeslányom a kapcsolatban, sosem mondtam. Te fiam, nem mondta, az Ebben hát Ebbe bele kell ülni. Ahogy Anyus a szavakat kiforgatja, a tényeket pedig csűri, csavarja normális embernek bele kell volna Nem figyel. tudom, hogy milyen tényekről szavaz, fiam, de azt a tényt, hogy milyen jó volt a legtöbb koncertet, kizárólag csak én tudtam. Igazán? Hát akkor figyeljen ide az Anyus. A Nemzetközi Maktizikus Kongresszus tegnap és este voltak elérben a búcsúgacsora. Így ültünk. Egy kanadai tanár a feleségével. Egy Oxfordi és egy Svédországban tanító angol tudós szintén a feleségével. Ő mellettük én. Én mellettem Szabó Adjunktus a felesége nélkül. Pedig a felesége szintén filikus. Aki fel is a kongresszuson. A külföldiek érdeklődtek, hogy miért nem jött el Szabóni a búcsú vacsorára. És akkor nekem. Mint a Tudományos Akadémia hivatalos négynyelvű tolmácsának, végig kellett hallgatnom és angolra kellett fordítanom szabó adjunktus tréfás magyarázatát. Ezek a szabói ugyanis, ha az anyus nem tudná. Egy nagyon tágas és otthonos zöldövezeti lakásban laknak, ahol a társbérlőtől nagyon idletes és jutános posztot is kapnak. Sajnos a képlakásnak szépséghibái is vannak. A társbérlőnő például az adjunktus macskáját. Úgy átszoktatta a saját lakrészébe, hogy az már kizárólag csak piszkolás széljából jár haza. Piszok, féltéken, banda, elajártékos a macskájukat, inkább másnak kapták csak, hogy nekem ne legyen. Továbbá a társbérlőnő az adjuntus feleségének türkizkék esti ruháját. Kiveszi a szekrényből, fölveszi, majd szó nélkül vörös borral leöntve visszalkatja a szekrévébe, amiért is az adjunktus felesége őszinte sajnálatára nem tud megjelenni a magfizikus kongresszus búcsú vacsáján. És mindezt nekem, elkékülve a dütöl, mint a Tudományos Akadémia hivatalos négynyelvű tolmácsának szemrebben és nélkül angolra kell fordítanom. Hát szeretném tudni, hogy mit csinált volna az anyus. Hogy én mit csináltam volna? Azt mondtam volna, hölgyeim és uraim, egy perc szürelmet jön, és mindjárt mutatok én valamit. Tessé Hosszú, jó fekete, fekete ruhát hoz be. Ezt megnézhetik az összes fizikusok. Csukott nyakú, fekete, selyemrúha, sehol egy pont, sehol egy pecsét. Ezt fordom én, a koncertre megyek. Igazán, nem is volna rossz. De ha megengedi az anyu, én is mutatnék valamit. A spanyol fal mögül előszedi a vörösborral leüntött türkiszkék kisestéig. Ezen nincs pecsét? És ezt az anyus viselte! Erre Szabó adjúntus a tanú. Hacsak, tanunk kell, nekem is van tanum. Miáú! Hát az már csak egészen mellékesen mondom. Húsz éve, amióta a kiütést kaptam tőle, nem hittam, egy kocsvörös volt! Jó, hogy jössz egél! Ilus lányom jött föl, és arra lett kíváncsi, hogy melyik ruhát viseltem Csermlény Viktor hangversenyén. Ezt vagy ezt? Na mitől félsz, csak bátran mutass rá, ki vele? Hát, úgy látszik, ezen a világon mindenki hazudik. Kivárólag az anyusnak van igaza. Hát tessék, legyen maga a tűrkiszkéket. A De én csak azt mondom, ha ez még egyszer előfordul, és az anyus engem ilyen helyzetbe hoz, én leülök és mindent megírok gizanítóra. Csak írjál neki, te, te árulkodó pipera! Védve a életeket, szül a ember! Múlnak a napok, és én nem kapok hírt, és nem tudok róla semmit. Pedig mi mindig tudtuk egymásról, mit csinálunk, ahogy a jobb kéz tudja, mit csinál a bal. Gyötör a nyugtalanság. Én sose éreztem ilyen tehernek a bénaságomat. Legszívesebben fölkelnék, elindulnék, és hazarepülnék, hogy lássalak. Csak vigyázz! vigyázz. Bocsásom meg nekem, asszonyom, hogy így ismeretlenül molesztálom. De én bennem a gizanév olyan tiszteletet keltő, hogy csak hosszas tépelődés után mertem tollat ragadni. Én csak egy boldogtalan teremtés vagyok. Almási Mihályné, akit nagy kanizsán szilveszter lökött az ura az utcára, mert megulj. Erzsike szomszédságában lakom. Csak egy rabicfal választ el tőle, ami minden szó áthall ha valamelyikünknek szüksége van a másikra, csak kopog. Elalvás előtt Erzsike megszokta kérdezni: Nem sírsz, egérke? Én válasz helyett legtöbbször csak nyávogok egyet, mivel a megtévesztésig tudom utánozni az agyontusék macskáját. Nem szeretnék önnek ilyettséget okozni. De hát kihez is fordulhatnék? Erzsike valósággal Istenítélt, és a példaképének tekinti, mint ahogy én is őt, hiszen mindent neki köszönhetek. Az uram, akit azóta kitettek a vasúttól, még a testi ruhanemümet is csak a vállás kimondása után adta ki. Erzsike segített rajtam, amit sohasem telejtek el neki. Úgy tessék elképzelni, mintha együtt laknánk. Hiszen a másfél év alatt minden recsenésről, minden moccanásról megtanultam, hogy mit jelent. Négy-öt nap óta Erzsike járkálni kezdett. Tíz perceket, negyed órákat járkált föl, le. Föl, le. Időnként megállt, mintha eszébe jutott volna valami. Én persze nem tudhatom, hogy mi jutott eszébe, de a lelkiállapotot ismerem. Az uram olyan ember volt, hogy egyszer megfogta a jobb karomat. Odaszorította a tenyeremet az ajtó félfához, és teljes erejéből rácsopta az ajtót. Hét helyen törtek el az ujjaim. Azóta is, ha sokáig írok vagy gépelek, teljesen hideg lesz, és elhal a kezem. Ezért a vállalatnál egy svájci könyvelőgéphez ültettek. Amint csak érinteni kell a pillanatjánket. Feltűnt nekem, hogy Erzsike ma is sokat járkált, aztán átszólt, hogy öltözzek. Mi ugyanis együtt szoktunk bevásárolni a csütörtöki vacsorához, amikor egy világhírű énekes jár Erzsikéhez vendégségbe. Egyszer megfogta az orrom. Nagyszerű ember. Nem tudom, hogy van-e róla tudomása, de Erzsike a pasaréti hentesek réme. Nem akarok kitérni a részletekre, mert tudom, hogy milyen kifinomult gondolkodású, de ma nem ismertem rá Erzsikére. Meg se nézte a tyúkot, amit kapott. Ezt látva a hentes, aki gyűlöli Erzsikét, a legzsírosabb karajtakasztotta le a kampóról, de Erzsike ezt se kifogásolta. Még én mondtam, nem kövérez egy kicsit. De ő csak legyintett. Így is túl jó neki, mondta. Ami táviratot szeretnék feladni, lábam megdagadt, nem tudtam bevásárolni, vacsora elmarad. Erzsike lábán, amennyire én emlékszem, nem volt észrevehető dagadás. Ebből az következik, hogy a lemondásnak valami más oka van. Talán ugyanaz, mint ami a napok óta tartó járkálásnak. Szíves elnézését kérek. A kezem elfáradt, de egy későbbi időpontban folytatok. Hát őt Orbán Béláné, fél órával ezzel feladtam egy Sürgönt, Csermlényi, Viktornak, Budapest, Bárzák utca, úsz, hát most töröltetni szeretném. Nem értem, kérem. De kérem, ez nagyon nagy baj volna. Hát nem lehetne valahogy utól érni. De mégis kihez fordulhatnék. Igen, igen, igen, igen. igen, igen tudom Zolimán Béláné, fél órával ezzel szeladtam én sürgőn csermlényi, Viktor Budapest Budapest, Barzakfucsa, úsz. Ezt most töröltetni szeretném. Nem értem, kérem a kisasszony, aki felvette azt mondta, hogy önözt forduljak. Micsoda beszéd, ez muszáj, mindent el kell követni. Ez előbb tisztőság, és fel fogom jelenteni a postát. Jó van, köszönöm, köszönöm. Hányan Orbán béláni. fél órával ez volt, feladtam és sürgőn, cserményi Viktornak, Budapest, Bászák út, kérem, ez a az ötödik szám, amit fölhivatnak velem. Nem szabad, hogy megkapja életkérdést, amiből tragédia lehet, mint ember az emberhez fordulok önhöz. Éh, hát persze, hogy tudom a szöveget. Lávban megdagadt, nem tudtam bevásárolni. Vacsora elmarad. Mit tetszik mondani? Nem viccs, véresen komoly. Elszásom! Egy ember életéről van szó! Igazán, nagyon szépen köszönöm! Igazán köszönöm! Én mindig tudtam, hogy a Magyar Posta milyen kiváló intézmény! Még egyszer hálásan köszönöm! És ha bármikor viszonozhatom, állok rendelkezésére! Orbán Méláné Csatárka utca 20! Asszonyom, legyen erős! Sajnos volt alkalmam kitapasztalni az elmezavar legkülönbözőbb változatait. Az uram, akit azóta eltávolítottak a vasút kötelékéből, egyszer egy jegyjukasztóval támadta meg egy ittas kollégáját, és több helyen átjukasztotta a fülét. Azóta munkaterápiás eljárással kezelik erdőírtáson, ami természetének a legjobban megfelel. Én nem szeretnék önnek ijegységet okozni, de mintha az én imádott Erzsikémnek is meg akarna zavarodni az idegrendszer. Tegnap, azóta még nem volt alkalmam befejezni ezt a levelet, Erzsike nagyban készült az csütörtöki vacsorához. Én szokás szerint segédkeztem neki. Ötven fánkot sütögtünk. Fél nyolckor Erzsike bement átöltözni. Pont nyolckor szokás szerint leszűrtem a tyúklevest, kialáztam belőle a máját, amit egy kis külön levessel egy kis külön lábos baraktam. Ez a nagy művész él halacsirke máért. Hát a vicc maga az nyolc óra, és maga még otthon van, hát azokból a fánkokból, amelyekre most gyönyörűség ránézni, tíz ezből a többörtyű lesz. Miféle pamutifaj? Magának a pamultiparkórus a fontosan. Köszönöm. Leteszi a telefont, kirohan a konyha felé. Elszabadult a pokol. Erzsike égő szemmel, reszkető szájára rohant a konyhába. Felkapta a porcelántálat, lábával berúgta a fürdőszoba ajtót, és az összes fánkot, 50 darabot belezúdította a klozetba. Aztán meghúzta a vizet, és amíg a fánkok ott ugráltak a vízsugárba, Erzsike haraptó elfuló hangon beleüvőtötte. Dögölj meg, vén disznó! Dögölj meg, vén disznó! Egészen addig, amíg az utolsó fánk is el nem tűnt. Akkor vissza visszajött a konyhába a tyunklevesért. Ezt azonban, bár nem vagyok erőszakos természetű, sikerült megmentenek. Ekkor vett észre. Ne itt! Öltöz fel, menj le az utcára, és feküdj le az első férfinek, te hülye! Feküdj le az első férfinak, te hülye! Ezt kellett megérni. Nekem... Akinek kell lemondanom. a másfél év alatt egyetlen férfi látogatója se volt. Asszonyom, mentsük meg ezt a drága lényt, akinek én, mint életem megmentőinek örök és forró hálával tartozok. Nézdám, ez fantasztikus! Te, akit egy szilánk húsz éve csak nem teljes magányra ítélt, jobban keresztül látsz egy emberet, akit még csak nem is ismersz, mint én, aki nap, nap után együtt vagyok vele. Milyen igazad volt, az a hangversen kinyitotta a szememet. Ő úgy hazudik, mint ha könyvből olvasná, akkor rá, figyelj! A koncert után azzal próbálta szédíteni Viktort, hogy az ő ura, Zene a Kanadában 20 másodpercig én is elhittem. De aztán kezdtek eszembe jutni a dolgok. Az ostrom, a pince, a kaosz doktor fúrószéke, ami egész nap bemeült. Na azt hittem, hogy az oroszok azért csinálták a háborút, hogy az ő rozzand fúrószékét hazavidék a Kremlbe. De de még más is eszembe jutott. Mi nekünk az ostrom alatt, az óvóhelyen helyen, úgy szólván alig volt élelmiszerünk. Paula kínált meg néha valami ételmaradékkal, ami különben rábüdösödött volna. Mert azért szegény, drága jó élhetetlen uram, mindössze néhány tetanuszt és 500 ultraszeptilt hozott magával a janicsári patikából. Na de épp, amik az ultraszeptilnek kezdett fölmenni az ára, nyoma is veszett és biztos, hogy nem egy zeneestét lopta el. Mert ha mutatsz nekem egy zeneesztétát, aki egy nélkül üvegben megismerje az ultra akkor én levesztem előtte a kalapomat. De ez még mindig nem elég. Azt is megpróbálta nekem bebeszélni, hogy nem ő kezdett ki Viktorral, hanem Viktor ővele. Viktor, aki dinamittal szeretne lehetne lerobbantani rólam állítólag megtámadta a taxiban, és úgy össze-vissza fogdosta, hogy meg a sofőr is mindontalan hátra nézett. Most szólj, ez ő, akihez megőrülnek a férfiak, Miss Arizona! Az ő epeköves, áortatágulásos, műfogsoros szexepírjével! hogy a düh! De azért tudok magamra vigyázni, ne félgizám. Minden nap 5 ott ülök vele a nárciszba. Mosolygok, megdicsérem az új ruháját, zenéről csevegek. Még csak az kellene, hogy azt képzelje, hogy féltékei vagyok. Egyébként nem az én memóriám hagy ki, hanem a tiéd. Lehet, hogy mi azon a bizonyos fényképen szegény drága jó apánkra vártunk, illetve a kocsiára szólnokról jövet. De akkor te megfeledkezel szántó doktorról, őt pedig azért vitték el létáról, mert a vörösök szétverése után egy csomó sebesültet a padlásán rejtegetett, ami szegény jó drágánk az ő vita és szakpartnerének a kiszabadítására ment be szólnokra, ahol a különítményesek parancsnoka levörös bérenceszte, aztán egy csomó lézengő szeme láttára fölpofoszta. Ő pedig hazajött, lement a pincébe, és főbe vőtte magát. egyszer egy csészete Ma mindenki kávézik, na is mi az a kávé? Az ember megisza, és vége. Egy csészete a szertartás, az ember eljátszadozik vele, megkóstolgatja. Azzal is múlik az idő. a hány óra van felik én? fél hét? Hogy maga milyen türelmes asszony. Mi csináljak a pontatlan barátnőm van? Kedvenő szoszekészítők ok nélkül. Neki mindig közben jön valami. Mostanában? Mostanában. Nekem nagyon rosszul tud esni, hogy régi vendégünk hűtlen lesz hozzánk. A tetszik még emlékezni arra a szőke kávéfőző nőre, elsőjén Budára napokban visszahajt a fejed köpenyért, és azt mesélte, hogy Paula nagyság, biztosan fogod magának valakit. Minden nap ott ülnek egy boxban összebújva. Ez lehetetlen. Mert hát én sem akartam elínezni, ez mégiscsak furcsa, egy ilyen korú nő. Az én szemembe már Hát Nincs igazam. Te igazán! Ez már busztust És figyelj, Gézáma, mi történt. Rögtön elröltem Paulához, mint rendesen a fogorvosnő nyitott ajtót. Paulához kérdezte barátságtalanul. Azt hazudtam, hogy a fogam fáj, amitől mindjárt barátságosabb lett. Egy perc múlva már kaosztoktól furró székében ültem, és csak egy... Szőttessel elfüggönyezett ajtó, választott el Paula szobájától, épp áthallatszott valami röfögészterű hang, ami csak Viktortól eredhetett. A doktornő furni kezdett, a szavak nem hallatszottak át, részben a szőttes, részben a furrózúgása miatt. De úgy látszik, működik bennünk valami jelzőbe rendezés. Ismens Gizám, rajtam sokáig nem látszik semmi nálam bárhatóan jön a robbanás. El fogsz ítélni. Sajnos, elég erélyesen félrelöktem a doktornőt, aztán, aztán letéptem a szőtt amit szintén sajnálok, aztán, aztán benyomtam az ajtót, és ahogy a legjobb pillanatban toppantam be. Nem állítom gizám, hogy nyugodt lettem de ha nincs az a zöldség. talán megtudtam volna zabolázni magam. Az asztalnál lepedőnyi szalvétába csomagolt pocakjával ott ült az a vénus Windler, és kélyes hörgések és nyögések közepete nézte, hogy Paula kimerí neki a levest. Nem élt meglepetés. Abba még nem kell belevalni, hogy egy nyugdíjas operénekes gyótleves teszik. De mikor azt láttam, hogy ez a nő, akit én üstenítettem hetek, sőt, hónapok munkájával, kileste az én legféltettebb titkaimat, akkor elvesztettem a fejemet. Tudnod, kell gizám, hogy Viktor szűrve szereti a levesti. Úgy szereti, hogy egy kislábasba külön félre legyen rakva a csirke mája, és egy tálon szintén külön a zöldség, az úza, a nyaka, meg a grizzgaluskák. Mikor ezt a tálat megláttam, föltaptam, ráborítottam Paulára, aki, aki sikoltozza, kirohant egy kis tapét ajtón, miközben pocsogtak róla a grizzgaluskák. Én ezt a nőt aznaptól fogva nem láttam. Ismer, gizám, mihelyt kiadtam a dühöm, lehiggadok. Merem állítani, hogy a következő percekben remekül viselkedtem, még te is elégedett lettél volna. Volt egy bizonyos helyzeti előnyöm, pedig az, hogy Vistor nagy hirtelenében nem bírt a székből felállni. Megvan. Megvan az a csúnya szokása, hogy evés közben kilép a cipőjére. Úgy látszik, elrughattam valam erre, Harisnyában meg szégyelt mutatkozni. Láttam, hogy keresi a lábával, de nem találtam. Én pedig fölényes hangon, majdnem nyájasan azt mondtam, sajnálom, hogy ő önagysága nincs jelen, Önt azonban kedves uram, a jövőben nem ismerem. Azt a liegés és kapkodást azt látni kellett volna. Azt mondta, hogy én magyarázom a helyzetet, könyörgött, hogy hallgassam meg, én ott sajnálom, feleltem neki, de kénten vagyok felszólítani a jövőben, kímélje meg a látogatásaitól. Azt mondta, hogy nem bír élni nélkülem. Ez persze jól esett, de szerencsére nem szédültem meg. Emlékszem, még a kezemben tartottam a szőttest, olyan nyugodt voltam, hogy szépen összehajtogattam, letettem, a doktornő szíves elnézését kértem, és emelt fővel kimentem. Gyárkás, nem igaz! Föl vagy dulva, minden percben megváltoztatod az elhatározást. úgy viselkedsz, hogy az már az idegbaj határás. Honnan tudod besúgóid van ma? Besúgónak elég nekem a te leveleid összebizet. Én, Én már ilyen vagyok, gizám velem hiányzik a te nyugalmat fölényed. Húsz éves koromban is kapkodtam. Hol időd leigadni? Te már elmúltál húsz éves Erzsis. Ezt mire mondod ki? Semmire <tos> Megérdésére volt valami élet? Milyen élet? Azt szeretném tudni? Mm. Rendben van. Légy szíves, nekem őszintén. Te beleszerettél ebbe a cseppürágóba? Visszautasítom. Mi? Ezt művészről nem lehet ilyen a beszélni. Ne lovagol most a hangomon. Igen vagy nem? Nem. Sajnos ez nehéz elhinni. Tudom nagyon jól nem szoktam hazudni. Erről nem vagyok meggyőződve. Majd kaptál -e engem hazugságból? Hagyjuk ezt. Ne hagyjuk. Ünnepélyesen jelenten, nem vagyok szerelmes cermóniába gyűlölöm. Sőt, utálom. az egész lénye, Ilegyen tőlem, mohó, önző, immorális, mint egy vadállat. Az előbb mikor nevezte neveztem, megsértődtél. Szörnyetek és vadállat, az kettő. Mi a különbség? Van különbség. Na ne ezt vitassuk. Ha már a legjobb barátnődben is csalódtál, ettől az embertől pedig szabadulni akarsz. Miért nem teszed meg azt, amire kérlek? Engem ide, ezer és egy szál kö. Mik azok a szálak? Ezer és egy. Paula nem. Viktor sem. Egérke meg a lányot. Ezek is csak nagyon vékony szálak. Sok vékony szál együtt egy erős. Vagyis mégis nekem van igaza. Miben édesem? <hább> Abban édesem, hogy te halálosan szereted ezt a cserményi Viktort. De a barátnőd, akire olyan büszke voltál, elcsavarta a fejét. Mindenki elhagyott. És te most kétségbe vagy es? Erről a lázálomra már nem is felel. Viktor a múlt csütörtökön a legjobb hangulatban itt vacsorázott, ennél az asztalnál ülök. Mi volt a vacsora? Na, szokásos, és fánk. Megette? Na, azt hittem, még marad másnapra az adjunk tüsségnek. Utolsó szegény megette a fánkot. Erzi. Mit akarsz? Megmondtam már. Tavaly se kaptam útlevelem. Most Nishi-től veszi a műanyag szállat a magyar állam. A múlt héten telefonált egy miniszterhelyettes. Három nap alatt kaphatsz útlevelet. Nem bírok Együtt élhetnék. Tudom. És mindened Elhiszem. Egy józan érvet, mondj Egy elfogadható magyarázat. Mióta beszél? Mondta már, hogy ez nem számít. Várok egy telefon. Milyen tele? Egért egy sürgős sürgősz, kalap megrendelés. Gondolj meg végre az állapotodat. Mi te otthon. cselét! Inkább de... ott legyek, cserépen állod! Most nem szépen beszélünk egymással. Bocsász, meg de rád, Nem, én vagyok a hibás. Nagyon ideges vagyok. Miattan, nem? Nem, nem, te miattad. Csak, csak nem rosszabbodott az állapot. Nem, nem rosszabbodott. Ugye tudod, ki Rausenik professzor? Igen, az orvosod. Most Frankfurtdal, az ő vezetése alatt nyílt egy szanatórium, amilyen nincs több a világon. Nem is a felső tízezernek, a felső ötszáznak. Vasárnap elmentünk misékkel megnézni. Csak nem akar megoperálni, mert el van roncsolva főideged. Rausenik azt mondja, próbáljuk meg. Lusztig, doktor bácsi, viszont azt mondta, hogy erre nincs segítség. ott hívták Stálinhoz. Tekinek hiszem. Rausenik, az házbarátja. Itt fontosak a kapcsolatok. Mindenki figyeli, mit csinál a másik. Van, amikor módon a spórolás, van, amikor a pénzkidobás. Ilyenkor nem lehet nemet mondani. Ne hallgass senkire. Azt tedd, ami neked a legjobb. Nekem az lenne a legjobb, ha te idejössz hozzám. Ne kérdezz tőlem. Én még soha nem kértem tőled senmét. Azt hiszed, hogy szükséged van rám, pedig csalódnál Mi benne. mindig megértettük egymást. Az akkor volt gizám. Most már vannak pontok, ahol nem találkozunk. Mondj ilyen pontot. Apa. Ez nem telefon. Apát van. véresre fokozták a különítményesek Gizám. Ez nem telefon. Ah, hogy a Vörösök öltéglet csak kitaláltuk, különben nem kapott volna annak idején nyugdíjat a A saját érdekedbe kérek, hagyd abba. Apán, mint mártírma van leírva, vagy könyben. Milyen könyvben? Fehérten rémtette Jászlán Kuszholnopár hogy csak ő volt, és doktor Szántóm is. A volt. nem lehet az Mi az este és te elhitted, amit És így volt. Ha megverték, mit kaptál érte? Szóba veled valaki? Senki. Hát akkor mit akarsz? Apánk, emlékét akarod őrizni otthon? Itt akarok fölfordulni, bizám. Nem értjük egymást. Nem nagyon. Hát akkor mit csináljuk? Nem tudom. Isten veled. Isten veled. Most már elárulom. Viktor jött akkor szónokról, őt vártam azon a képen, ő neki örültem, ő felé rohantam. Azon az estén lettem az övé, és bevallom azóta viszonyom volt vele Létán és Pesten is, lánykoromban is, asszonykoromban is egészen addig, amíg szegény, drága, jó Bélámat nem hozták a műtőrből. De amik az ágyán fölébredt az altatás után, és az első pillanatásával engem keresett, akkor bőgni kezdtem, nem engedtem többé magamhoz nyúlni, de még mindig őt szerettem. Nem éltem volna túl az elvesztését. Az ölelések helyét a vacsorák foglalták el. A rondán evett, úgy evett, mint egy fuldokló, az én fősztömetette még a is volt valami öröm fogni azt a húst, azt a zöldséget, amit ő fog megenni. hülyeségeket beszélek, de ilyen hülyén szerettem, a nagy hasát is szerettem, a nevét is szerettem, de nem csak a Viktort, hanem minden szót, ami Viktorra emlékeztetett. Háborúban talán csak azért drukkoltam az angoloknak, mert Churchill vébetűt mutatott a németeknek. Most azt kérdezett, hogy ilyen őrültet szeretted, hogy tudtad ezt még önmagad előtt is letagadni. Ne kérdezz, le tudtam tagadni. Igaz, hogy csak a mai napig tudtam letagadni. Néha megrémülök tőle. Mi vagyunk az a két nővér, akinek nincs a másik előtt titka? És mit rejtegetsz még magadban, amiről nem tudok, de inkább nem kérdezek semmit. Nehogy még jobban felszakítsem a régi sebeket. Talán így volt jó, hogy most mégis elmondtad, ami kikívánkozott előlet. Talán most megkönnyebbültél. Talán most megnyugodtál. Talán ez volt az ára, hogy ettől az emléktől megszabadulj. Jól mondod, Gizám. Befejeztem. Vége. Ezt a szót Viktor most hallott tőlem utoljára. Holnap én se fogok már emlékezni rá. Köszönöm, hogy a segítsége meséltél. te vagy az drága, Ádikám, Viktorral szeretnék beszélni. Ki nincs otthon? Hogy hogy nincs otthon? Ilyen időben a te fiad ember emlékezet óta otthon szokott lenni. Na, jó, meg felhívunk lekagadt a vénteg. Attól fél, ha még egyszer beszélek vele. Hát csak a is beszélni fog. Kezít én Fodor Panni vagyok, a pamudjár gyermekkórusából és a művészbácsival szeretnék beszélni, mert nagyon fáj a torkom. Nincs otthon. Nincs otthon, a Egérke, gyere csak át! Lehet, hogy megismerte a hangomat. Most nem érek rá. Na, ne lémüldözd! Gyere, gyere, gyere! Fog, Neked csak annyit kell mondani, hogy kérem szépen cseremlényi művészurat a telefonoz, velem, már én fogok beszélni. Na, de, én nem is tudom, hogy hogy kell egy ilyen nagy művészurat beszélni. Úr, mondtam, hogy ő vele már fogok beszélni, gyerek. Halló! Kérem szépen Csármellényi művészurat a telefonhoz. Igen is, kérem. Értem, kérem. Igenis, kérem, meg fogom mondani. Igenis, kérem. Miért tetted le a telefon? A művész úr nincs otthon. És a művész úr mamája azt tudani Erzsikének, hogy ne tessék többet elváltoztatott hangon telefonál. Tudtam, hogy hazudik. Viktor ilyen időben az ő légszomjával nem megy el hazuról. Én pedig, az te tudod, drága legjobban semmit se gyűlölök úgy, mint a hazugságot. Elindultam a Bárdák utcába, ott laknak egy magas földszintes házban, mert azon a oly alacsony fekvésű, hogy a túlsó járdáról Lábújhegyre ágaskodva be lehet kukucskálni. Végre láthattam őt. Alson nadrágra vetkezettem, feküdt egy pamlagon, és egy parányi kis ventilátorral hűtőzködött. Már nagyon régen nem láttam levetkőzve, azóta még jobban meghízott én meg se próbálok objektív lenni, mert akkor azt kellene mondanom, hogy úgy feküdt ott, mint egy nagyobb méretű hústállítmány. Én mégis olyannak láttam, mint egy görögisten. nem egyszerre úgy megfájdult minden, hogy alig bírtam a sírást visszatartani, Körülbelül fél óráig álltam ott, mert vártam. Hát, ha Viktor az ablakhoz jön, és intheteknek neki, sajnos nem mozdult. Szerencsére, itt a lakással átelemben, fölfedeztem egy nyilvános telefont, bementem, tárcsáztam. Ha láttam, hogy az anyja jön a telefonhoz, akkor visszaakasztottam a hallgatót. És gizám, milyen szívós tudok lenni. Bemaradtam a fülkébe. Nem tudom, mennyi ideig vártam, de végre. Megmozdult Csib Rukner a fölkelt, átment a szobán, és egy tapéta ajtó, mert mint a WC-ben nyílt, eltűnt. Rögtön tárcsáztam, hogy kérdez, ez a bestia még a WC-ből is kiroham. Körülbelül egy fél órát még ott álltam, aztán az utolsó busszal hazamentem. Akkor beléptem a szobámba, körülnéztem. Te jutottál eszembe, te érezhetted így magad, amikor Misi fiad levitt a családi kriptába, és akkor én élve vagyok ide zárva. Itt a telefon, nincs akit felhívjak, lent az utca, nincs hová menjek, paula próbálom lából eltenni, különféle halálnemekkel. Fél lábára fölveszi a magas cipőt, a másikon marad a papucs. Csak egy nagy vérfolt marad a helyben. A csermlényi lakás előszobájában Chee Bruckner Adelaida fogadja Orbán-nét. Kihez jössz? Fogadni mernék, hogy nem hozzám. Régebben legalább meglátogattál név, most meg éjszakai tolátod az ablakunk előtt. Mi történt veled? Viktorről szeretnék beszélni Ádíkó. Tudtom már, te szakítottál veled. Épp azért. Ha nem tudnád, ki kellett hivatnom hozzá, őrzeti orvos, egyik injekciót kapta, másik után. Most, amikor végre megnyugodott, nem engedem őt újra felizgatni. De Nem izgatom fel Adika. Én tulajdonképpen nagyon meg vagyok elégedve a fejlemények. Milyen fejlemény? Ne gyerek özele, Félek a bacilusoktól. <gül> Egész életében te voltál a fiam rossz szelleme. Sajnos ő olyan, mint egy gyerek, nem tud ellenállni a kínálát. Ez tévedésén. Sose kínáltam állika. Minden csütörtökön megtömted, mint egy libát, pedig nem szabadna híznia, és az ott az éjszakai telefonok, amikor aludni kellett volna. Ne akarni vele beszélni, fiacskám! Úgy sem másíthatod meg az elhatározását. Milyen elhatározás? Megyek hát, közelebb! Ne Én csak egyet szeretnék tudni, fiacskám. Mit akarsz te tulajdonképpen Viktortól? Szeretem. Örült? Ne beszél velem, mi a hangon a jó. Hány éves vagy, de voltaképpen fiacskám? 62, leszek. 62 leszel. Ha-ha! vangedőt, te csak szeretnél lenni, fiacskám. Azt hiszed, nem tudom, mikor születik. Tipi van a lábadon, vagy papucs? papucs van a lábamon. Szipőt se tudsz húzni, de ide jössz, hogy felzaplassd ennek a szegény fiúnak a fejét és a szívét. Mindig ilyen voltál, izgalom, kavarodás, ez volt az életed. A Titleci szeretni fele beszélni. Ha igazán szereted, Mikor, akkor most fére kell álmod az Tönkre akarod tenni a boldogságát? Ne szédj úgy, mintha nem tudnád. Miről kellene tudnom? Azt, hogy a fiatalok nem szóltak neked. Miről? Hogy összeházasodnak. De szóltam. Lehet, hogy nem fog jó lesni, amit mondok, de én... Nagyon elégedett vagyok. A barátnőt pont az ellentéted egy nyugodt és nyugalmat árasztó használni. Megyerepözelem? Akkor is akarom! Mit akkor is? Jobban van még ez a Viktorral beszélni! Nincs ikon. Hallom az ijárását! Nem jól hallod! Megnézhetem! néghetem? Elmentek villanyhatsz melegítőt venni! Bemertek a szobájába? Miért? Nem hiszem neked? Szeretnék bemenni a szobájába! Parancsolj, drágám! Nem jó? De jó vagyok! Ne ad nekem itt a bankot, az egy métromintet. Azt se kell! Kaphat glükféle asztma cigarettát! Nagyon kedves, hogy nincs szükségem semmire! Látom cél ez pedig egy telepiók orvosságom van. Ne, én nem szedek gyógyszert! Nekem ugyanis nincs szervi bajom! hát Orbán Béláné. Igen, Orbán Béláné a csatárkókcából. Kedves doktornő, bocsánatot kérek a zavarásért de azért választottam ezt az időpontot a telefonálásra, mert tudom, hogy Paula ilyenkor egy budai eszpresszóban található. Megkérem, szíveskedjék neki átadni egy üzenetet, csak annyit, bármi történjék is, Paula ne okolja magát semmiért. És legyen szíves azt is közölni vele, hogy ő egy sokkal kisebb kaliberi valaki, hogy sem bármilyen szerepe lehetett volna az én életemben, és ugyanez vonatkozik egy harmadik szemére is. Paula tudni fogja már, hogy kiről van szó. Az a bizonyos harmadik személy, ezt közölje kérem Paulával, nekem a semminél is keresedvet jelentett. Igen kérem, a semminél is. És nagyon hálás lennék a tudatnál Paulával, milyen higgadt és objektív hangon beszéltem erről a kapcsolatról, és mondja meg neki, hogy sok szerencsét, boldogságot, jó egészséget, igen kérem. Legfőképpen jó egészséget kívánok. Őszinte szívvel mindkettőjüknek. Késő este Illuséknál. ez te már aludtál? Ilyen korán? Igen, korán kell lefűznöm, mert nagyon korán kell. Én nem akartam fölzabarni, csak erre jártam, gondoltam, fölugrom. És kérek Józsitól egy jó altatót. Altatót? anyu Nem tudok ellagudni. Adjál amit fiam, és itt Józsi nincs itthon, és az összes orvoság a fiókjába gondol. Akkor kondentál. megvárom. Ne tessék megvágrni. Beírták egy sürgős műtétre. Feligott a főnővér, és azt mondta, hogy késő éjszakáig el fog tuzódni a műtét. Na, semmi. Mama, kérem, tessék csak visszajönni. Mit akarsz? Mi baj van az is? Nekem semmi. De hát hogy néz ki? Ahogy mindig kinézni szoktam. És mitől ilyen karikás a szemem? Adjál békét, máskor meg azzal jössz, hogy miért van kifestve a szemem. Mert a kifestett szem nagyon rosszul áll az anyusnak. Jobban tennéd, ha te is festenéd magad. Én fodrászhoz se járok, pedig reggeltől estig dolgozom. Magam mosom, mégis rendes a hajam. Egy fej káposzta is azt hiszi magáról, hogy szép. Az anyus nem tudja, hogy maskarát csinál magából? Szerinted, A elmúlt 61 éves csak úgy nézhet ki, mint a halál az anyus nem 61 múlt, hanem 65 öt lesz. Ezt a megjegyést, amiben benne van az egész alamusziságod. Egyszer, amikor már késő lesz, nagyon megfogod bánni. Nem fogom megbánni, hogy óvni akartam az anyámat a nevetségességtől. Tiláltja vagyok, mellé tudom nevetségesebb. Kiszerelmes Cserményi Viktorba, én vagy az anyus. De. Biztosan, nem, mert egy darab főzír nem lehet szerelmes! Összetett kézzel könyörgött, rúgja ki azt az otromba csepűrágot. Nem elég, hogy tönkretette a fiatalságát, az örettségét is őroncsamec, hiszen már cipőt tud húzni az Egész valós. életemben csak jót kaptam tőle. Mindenkit becsapott, mindenkinek hazudott, és azt, amit mindenki tud, csak az anyus nem akarja tudni. Ha hova. hazudott, csak azért, hogy megkíméljen a rossztól, a csalásait csak kis csalások voltak, amilyen nagy darab ember olyan nagy hűség és olyan nagy szín. Ha ezt egy húsz éves lány mondja, akkor meghatódom a tiszta naivitásán. De ha egy öreg asszony szájából hallom a rosszul lépfogat... Engem is! Ha egy lány így beszél az anyjába... Higgyel, anyus, nem szívesen teszem, mit csináljak? Az, akitől segítséget vártam, cserben hagyott. Kitől vártál te segítséget? Mindegy, vagy ezt Akkor is tudni akarom. Valakitől, aki az anyus hallgat. Micsoda. De Te árulkodni mertél Gizának? Ismerkedtem a helyzetet. Egész életedben alamuszi voltál. Mit válaszolt? Szokásos mély értelmű bölcsesség. Mutasd! Nincs itt. Nem mered megmutatni? Eltéptem, hogy Józsi megne ha meg volna, miért nem mutatnám meg? Azért, mert Giza téged se nagyon szeret. És kit szeretett az anyus ezen a cseppürágon kívül? Mindenkit! Még téged is, ami kicsi voltál! Hiszen még szoktatni se volt hajlandó! Apád szigorúan megtiltott a bulandja, hogy szegényként a mellemnek. Mit érdekelte anyustad apám? Anyust, még a gátolás után se tudtuk. Megtalálni. Ott voltam, amikor lehozták a műtőből. Talán akkor is a Viktóriával szórakoztam. Rám nézett szegény, aztán elvesztette az eszméletét. Miért nem akar Anyus a saját emlékeivel szembenézni? Ha újra kezdeném, másodszor is mindent ugyanígy csinálnék. Úgy élne, ahogy élt. Így volt szép. Kedves Ilus, azt írod, hogy én vagyok az egyetlen, akire Erzsiúgom hallgat. Nem tudom, hogy ez igaz-e. És azt se tudom, hogy akarom-e egyáltalán, hogy hallgasson rám. Én azt hiszem, te félreismered a mi valódi erőviszonyainkat. Én anyádat mindig magam fölött állónak éreztem. Hiába éltem én biztonságban, vőségben, nyugalomban. Én még akkor is fölnéztem anyádra, mikor kapkodni, fuldokolni láttam. Mert míg én két megoldás között mindig a kényelmesebbiket választottam, anyádnak volt mersze vállalni a kockázatot. Boldogul férjen, aki nagy ura volt, egész életében retteget, hogy eltalál úszni ez a vagyon. És Misi fiam is ennek a szorongásnak az áldozata. De anyád! Soha se retteget. Ő mindig vállalta bármi áron az igényeit. Cserményi Viktort én alig ismertem. Anyát mindig dugdosni próbált előlem. Lehet, hogy És minden bizonyal joggal félted őt tőle. Én is féltem őt. De ugyanannyira érhidlen is. Két bér Félhalott vagyok egy olyan élet végén, amit csak félig volt bátorságom élni. Ezek után mit mondhatnék a hugomnak? Óvakod a cseppürágótól? Kövesd az én példámat, kerüld a veszélyt? Igyekez te is fél életet élni? <gül> Eljet inkább neked üzenem, lányom. Próbáld anyád sorsából megtanulni, ami egy másik ember sorsából megtanulható. Sajnos én sose követtem el hibákat. Életem téli álom volt, mert féltem a hidegzőt. Késő éjjel Orbán egy széken kucorogva Bóbiskol Iluséknál belép Józsi. Mi az, mama? El aludni? Uh -huh. Úgy látszik. Egy perc alatt ezen a kényelmetlen széken. És még maga kér altaddál. Nem tudok elaludni. Add ide fiamat, amit itt se vagyok. Remélem, valami jó erőset adtál. Igen, mama, nekem bezzeg nem lesz szükségem altatóra. Köszönöm. A látni embert állva elaludni? Elhiszem, fiam, hogy fáradt vagy. Legalább sajnáljon egy kicsit. Sajnálod, fiam. Puszi. Szenved. Mama kérem, tessék csak vissza. Mit akarsz? Mi baj van a mamának? Nekem semmi. Nem sárkott maga egy kis De kis ő mindig így nézek. Hát akkor miért nem tud aludni? Na nem tudom. És ezen a kényelmetlen széket tudok. Nem beteg mama? Ne. Nincs baj. Nincs. Isten bizony? Sem bizony. Akkor jó. Tessék várni és tessék visszaadni azt a az tartatót. Adok egy sokkal erősebbet. Kicseréli a két tubust. Nagyon szépen köszönöm. Jó éjszakát. Jó éjszakát, mamá. Vigyankrágám, Viktor egy vén hólyag, ahol pedig még nála is üresebb kifolyt tojás. Nem képzeled, hogy két ilyen senkiért, akik ez már régóta semmi közön csak egy rossz percet is csinálok magamnak. Kész nevetség. Á, mindenit. Te bevondogodva. Nagy nehezen lecibánja lábáról a cipő. Az egész tubus altatót beleönti egy bögre vízbe, elkeveri az ujjával, majd megissza. Na. Hello. Keserű vacsák. Megvan minden. Hanyat fekszik, összekulcsolja a kezét, de hiába nem jön se halál, se álom. A kutya mindenit mi lesz már? Anya maga lehetőleg rosszabb percben telefonál. Beszéljünk, asszonyom, magyarul. Azt a kalapot, amit a barátnőm kétszer is átigazított, maga végül is átvette kifizetés, hazavitte az, hogy túl sportos, bennünket már nem érdekel. Én tudom, hogy a múltban mindig kihasználta a barátnőm nagyfokú akaratgyengeségét, de ezúttal csalódni fog. Mert lehet, hogy hajlandó lenne még egyszer átigazítani ezt a kalapot. De megnyugtatom Önt, asszonyom, hogy én is ott leszek. Láncos dag! Na végre zsíbbadok! Most elmondom, hogy milyen szép temetésem volt. Amikor megöregedtem, eléggé megnyúlt az arcom, az orrom meg valahogy kiegyenesedett, és ennek a kettőnek együtt az lett az összhatása, mintha szigorúan néznéd mindenkire. Amikor meghaltam, ez a szigorúság, mint egy varázsütése leolva rólam, Még Ilus lányom is többször elmondta, szegény, most tényleg csak hatvan egynek látszik, még annyinak sem mondta a homlok a homloka olyan sima, mint a márvány, mondta Mistókné a tejcsarnapos nő. Hogy került oda mistultné? Na, mindegy. A szobám tele volt ismerősökkel, mind sírtak, zokogtak, a kezüket tördelték, fölém hajoltak, mintha mondani szeretnének valamit, de persze akkor már késő volt, nem mondhattak semmit. Utolsó utamra rengeteg ember kísért el, csak úgy feketé tőlük a temetők. Sose hittem volna, hogy ennyien fognak megsíratni. A gyásmedetet. Giza nyitotta meg, bár sejtelmem sem volt, hogy kisürgőnyözhetett neki, mert amikor híre ment, hogy öngyilkos lettem, mindenki elvesztette a fejét. Misi fia hozta haza a repülőgépen. Ő tolta a itt a halottas kocsi mögött. Azt is csak Giza néném intézhette el hogy szegény drága jó férjem mellé temessenek. Amikor leeresztették a koporsót, egy kis összevisszaság támadt, mert Csernényi Viktor, akit eddig senki sem látott, löbdösődni kezdett. És addig löbdösődött, még egészen oda nem furakodott a sírhoz. Ez a lehetetlen fráter még a temetésemel se tudott tisztességesen viselkedni. Ülteni kezdett. Egyetlenem ne hagyj itt! Drága egyetlenem, gyere vissza! Ez beleüvöltötte a sírgödörbe, és a többiek vissza, nem rántják, utána zuhant volna a koporsónak. Hatalmas hangja betöltötte az egész temetőt, elhallatszott egészen a főbejáratig, sőt, még azon is túl, egészen az autóbusz végállomásig. nappal van. Orbánné alszik. Az ágya mellett tolószékében ott ül Giza. Csörög az óra Orbánné a telefonért nyúl. Ah, ah, ah. Jó. Hát. mi az? Már megdögleni se hagyják az ember! Gizám, drága Gizám, képzeld, azt álmodtam, hogy hazajöttél, álmomban Misi fiad hozott a repülőgépen. Most szólj, egy ilyen vén hülye, hogy nem sül le a bőr a képéről. Képzeld el, drágám, bemegyek ahhoz a vén dög anyjához, Tőle kell megtudnom, hogy ezek összeházasodnak és elmentek villanyhas melegítőkben. Ez rettenetes lehet. Hát de hason csúszva fog visszajönni hozzám. És akkor mit csinálsz, ha visszajön? jön? mit csinálok? Ki fogom rúgni, gizám. Én azért jöttem hozzá, hogy megvigasztalj, de úgy látom, te szorulsz rá jobban. Orbán most jön rá, hogy nem álmodik. Ronda disznó vagyok, hazajön a nővére, akit 16 éve nem láttam. Hogy kerülté te ide? A repülővel, aztán a repülőtéről szakszival hoztak ide. Én pedig kérlek szépen tudod, hogy mit csináltam. Meglékeztem magam. Mit csináltál? Hagyjuk, Gizám, nekem soha semmi se szükségek. <gül> -e, -e, a lennem! Jaj, te! Nagyon elfáradtál! Ott útom! Jaj, te! Megcsinálok neked egy szeketét! Nem! Nem! Nem! Nem! Nem! Semmi. -e vissz, nem! Nem! Semmi. Meglátja a bögrét az asztalon, dűrösen elteszi valahová. Töredni se akar! Nem! Kisilned, se kell. Nem! Nem! Semmi se kell! Amit kinek mondtam, a Milyen bűv Léta! Mi az? Léta! Léta! A szép, a felejtetetlen Léta! Ott fogunk lakni. Ki fognak ott lakni? Mi fogunk ott lakni, Léta? De miért kellene nekünk vidékre mennünk? Értesd Léta, Léta. Léta. nem vidék! Léta! Az Léta! De kinek jó az? Mindkettőnknek. De elsősorban neked, Léta. Jó, drága kisdám, én mindenben belenyugszom, amit te akarsz. Te én mindvégig bíztam benne. És mond lehet Pesten autót bérelni egy vidéki Hát miért vagy? ne lehetne? Hát, és telefonon is lehet bérautót rendelni? Azt is lehet. Hát akkor, a körül akarunk nézni létán, a legjobb lenne most mindjárt megrendelni a kocsit, föltéve a létezik Pesten, akkor a bérautó, azért az én tolókocsim is belefér. Drága gizám, Pesten is lehet telefonon autót rendelni, Pesten is kétféle taxi van, kis taxi, egy nagy taxi, végül is pedig hiddent en hogy Pesten is hátul písérnek a kutyák, és nem előtt. Sperci, nem baj, a baj az, hogy sajnos az egész úgy talan. nem aktuális. Miért? Miért Miért? Azért, mert a cukodjári család de Létáról, létárról, és a régi tiszti lakatlanok. Hát, és ez miért baj? Legalább nem zavar bennünket senki. Azért baj, mert nem csak lakatlanok, hanem romosak is a falakat bekutott a repké, az ablakokat meg a tetőket széthorzták. Az se baj, sőt, legalább úgy építjük újjá házat, ahogy nekünk a legjobb. <gül> miből? Ha szabad kérdeznem? Amiből? Ja, Nisi boldogan segíti. Drágám. Mi is, is akartam megérteni, hogy miért is vágyodom én vissza Mert <gül> mindenki mi léte, semmit mondó helységnél. De mi vagyunk, drágám, a szép skallalány. <gül> Nekünk ott kezdődött el életünk hosszú mondata. És mi csak azzal tudnánk rátenni a pontot, ha most ennek én szépen visszaböltöznék oda. És úgyis torkig vagy már ezzel a cigány élettel, <gül> mint ahogy én is gárm is fátni És ott <gül> csönd lesz. Szép, békeséges csönd. Miau. Mi volt ez? Semmi. Hogyhogy hogy semmi? Semmi, csak nyávogtam egyet. De, de miért nyávogtál? Azért, mert egérte hazajött, és amikor az a szokás, én átnyávogok neki, egérke, vissza nyávog. Te úgy. Ha megengeded, áthívom egérke. Na majd a máskor, livling. De Gidám, egérke nagyon érzékeny Hát, ahogy akarod. Miávú? Miávú? Oh, Felszik Azonnal megismertem, igazán nagyon, de nagyon ő. Az egér hiszen tudod, ilyen üsten, ilyen az ja, hogy ten ilyen utánozza az agyunk de hogy egyet, Jaj, nem hát ne tessék tőle, miért kívánni. Más ugye, amikor az ember családi körben trépál, és más, amikor megismerkedik egy ilyen kiváló valaki. Ne a fine many command. Ne tessék tőle, kíván Nem lehetne inkább holnap. Csak idea nem fog el holnap, létszíves, azon jó, Na jó, de akkor ne tessék kiremérni. Mit szóssz? Micsó szóssz hozzád, drága Gizán? Ez igazán nagyon szép. Tessék el, mi, legalább ilyen nagyszerű. nem is tudtam, hogy én egy teszem nyála. Miá, még sem. <gül> Egyedül, menj a helyedre, kapcsolod ki én ezeket a fészeket, most jó helyet csinálok neked, ahol látszik. A, a szoba sarkába tolja a kocsit. Mindjáv, mindjáv, mindjáv, mindjáv. <gül> Látja, Egérke és orbán né ismerkedik, egymás bizalmatlanul kerülgető macskát játszik. Hogy? Hogy? Hogy? Hogy? a Hogy? Hogy? Hogy? Hogy? Hogy? Hogy? Hogy? Hogy? Hogy? Hogy? Hogy? Hogy? Majd játszani kezd egyélkével. Négy kézláb állva újtálnak egymás elől. Most figyelj! Gyerekedő macskát játszanak. Kacagva, röhögve, hahotázva, kifulladásig. Ó, kedvesem, narancssárga, Én, én, én, én, én, Kérdezte le. Ja, Akkor még nem <tört> kell. Aztán én nem vagyok ilyen nagy nevetésekhez szokva. Én vagyok. Várj, várj egy kicsit, ami kicsit kifújja magam. Megvilágosodik a régi fénykép. Ez a pillanatkép 1918-ban vagy 1919-ben készült, a Szolnok megyei Létán, kint a Holkiszapartján, a cukorgyári lakóterep közelében. De hogy hajnalban-e vagy késő délután az csak találgatni lehet. Biztos csak az, hogy bennünket ábrázol. Szolnok megye szépeit, a skallalányokat. Habos tűrruhában szélfút a hajjal, nevetve, integetve egy domboldalról lefutva. De hogy ki elé, mi elé futottunk, kinek vagy minek örültünk, most már örök talány marad. Örkény István tragikomédiáját közvetítettük a Pesti Színházból. A szerepoztása következő volt. Orbánné Sulyok Mária, Giza Bulla Elma, Paula Simor Egérke Halász Jövitt, Ilus Földi Teri, Csébruckner Adelaida Sándoriza, Csermlényi Viktor Gregus Zoltán, Józsi Szatmár István, Pincér Fogt Károly, Rendezte Székely Gábor, Az 1971. május tizedikei előadás felvételét hallották.